Певний час вони йшли мовчки. Артему здавалося дурнуватим і дратувало, що вони, напевно, вже йдуть останніми. І зовсім не ясно, що відбувається за їхніми спинами. А тут раптом доводиться зупинятися посеред перегону, щоб прочитати якийсь вірш. Але проти своєї волі він усе смакував останні рядки. І чомусь згадався йому раптом Віталік, з яким вони ходили тоді до ботанічного саду. Віталік Скапка, якого застрелили нападники, котрі намагалися пробитися на станцію через південний тунель. Той тунель завжди вважався безпечним, тому Віталіка туди і поставили. Йому років 18 тільки було, а Артему стукнуло шістнадцять. Та ще і увечері домовлялися до Женьки йти. Тому саме знайомий човник дурку нову привіз, особливу якусь. Прямо в голову вцілили, і посеред чола була тільки маленька така дірочка, чорна. А ззаду півпотилиці знесло. І все. Ти помреш. Чомусь дуже яскраво раптом згадалася розмова Хантера з Сухим, коли Сухий тому сказав. А якщо там немає нічого? Помреш, і ніякого продовження нема. Все. Нічого не залишиться. Хтось потім, звичайно, ще пам'ятатиме, але недовго помруть і близькі твої. Чи як там? Артема справді пройняло мозо, морозом. Коли Михайло Порфирович нарешті заговорив, він був цьому навіть радий. А вам випадково з нами не по дорозі, тільки до Пушкінської? Невже ви збираєтеся там виходити? Я маю на увазі «Сходити з колії. Кхе. Я би вам дуже-дуже не рекомендував, Артеме, цього робити. Ви собі не уявляєте, що там відбувається. Може, ви пішли би з нами до барикадної? Я би з величезним задоволенням порозмовляв з вами». Артему довелося знову непевно кивати і мимрити щось нерозбірливе. Не міг же він розповідати першому ліпшому, нехай навіть цьому нешкідливому старому, про мету свого походу. Михайло порфірович не почувши нічого ствердного, знову замовк. Доволі тривалий час, і ще вони йшли в тиші. І ззаду начебто було все спокійно. Так що Артем нарешті розслабився. Аж незабаром в далині блиснули вогники. Спочатку тьмаво, а потім все яскравіше. Вони наближалися до Кузнецького мосту. Про тутешні порядки Артем не знав нічого. Тому вирішив про всяк випадок сховати свою зброю подалі. Обмотавши її у тільник, Артем засунув автомат, все глибше в рюкзак. Кузнецький міст був житловою станцією, і метрів за 50 до входу на платформу посеред колій стояв цілком добротний пропускний пост. Щоправда, всього один, але з прожектором. Наразі через непотрібність погашеним і обладнаний кулеметною позицією. Кулемет був зачохлений, але поруч сидів грубезний чолов'яга у поношеній зеленій уніформі і їв якесь місиво з обшарпаної солдатської миски. Ще двоє людей у схожому ж обмундеруванні із незграбними армійськими автоматами за плечима прискіпливо перевіряли документи в тих, котрі виходили з тунелю. До них стояла велика черга. Усі ті втікачі зки тайгорода, котрі обігнали Артема, поки він плівся з Михайлом Порфировичем і Іванком, впускали повільно і неохоче. якомусь хлопцеві навіть взагалі відмовили. І він тепер розгублено стояв осторонь, не знаючи, як йому бути, намагаючись коли-неколи підступитися до перевіряльника. Але той тільки відштовхнув його назад і кликав наступного за чергою. Кожного з прибульців ретельно обшукували. І прямо в них, на очах чоловіка, в якого виявили незаявлений пістолет Макарова, спочатку виштовхнули з черги, а після того, як він спробував посперечатися, скрутили і кудись повели. Артем неспокійно закрутився, перечуваючи неприємності. Михайло Порфирович здивовано подивився на нього. Артем тихенько шипнув, що він теж не беззбройний, але той лише заспокійно кивнув і пообіцяв, що все буде гаразд. Не те, щоб Артем йому не повірив. Просто було дуже цікаво, як саме він збирається залагодити справу. Але старий тільки загадково посміхався. Тим часом потроху підходила їхня черга. І прикордонники зараз тильбушили пластикову коробку якоїсь нещасної жінки років 50, яка негайно взялася голосити, прозиваючи митників іродами, і дивуючись, як їх досить носить земля. Артем Внутрішньо з нею погодився, але вголос вирішив не висловлювати свої думки. Порившись як слід, охоронець із задоволеним присвистом витягнув з купи брудної нижньої білизни кілька протипіхотних гранат і приготувався вислуховувати пояснення. Артем був упевнений, що жінка зараз розповість зворушливу історію про онука, якому ці незрозумілі штуковини потрібні для роботи. Розумієте, він працює зварювальником, і це якась деталь його зварювального апарату. Або що вона просто по дорозі знайшла ці гранати і саме поспішала здати їх компетентним органам. Проте... Громадянка вчинила простіше. Вона відступила на кілька кроків, прошепіла прокляття і кинулася назад у тунель, поспішаючи сховатись у темряві. Кулеметник відставив миску з їжею вбік і схопився за свій агрегат, але один із прикордонників, мабуть, старший, жестом зупинив його. Той розчаровано зітхнувши, Повернувся до каші, а Михайло Порфирович зробив крок уперед, тримаючи свій паспорт на поготові. Дивно, але старший охоронець, котрий щойно, без найменших докорів сумління, перерив усю сумку абсолютно нешкідливої з вигляду жінки, швидко перегорнув книжечку старого, а на Іванка і зовсім не звернув уваги. Так нібито того і не було. Підійшла черга Артема. Він з готовністю вручив худорлявому вусатому вартівникові свої документи. І той почав прискіпливо розглядати кожну сторінку. Особливо довго затримуючи промінь ліхтарика на печатках. І не менше п'яти разів переводячи погляд із фізіономії Артема на фотографію, недовірливо гамикаючи. А Артем намагався вдавати саму невинність і дружелюбно посміхався. "Чому тут паспорт громадянського зразка?" суворо запитав нарешті прикордонник, не знаючи до чого б іще прискіпатися. "Та я ж маленький був ще, коли справжні були, а потім вже наша адміністрація мені виправила на тому бланку." який був у наявності пояснив Артем Непорядок насупився усатий Відкритий рюкзак Михайло Порфирович підійшов до прикордонника за на неприпустимо близьку відстань і прошепотів йому квапливо Костянтине Олексійовичу ви розумієте ця молода людина Мій знайомий, дуже-дуже пристойний юнак, я особисто можу за нього поручитися. Прикордонник, відкриваючи сумку Артема і запускаючи туди п'ятерню, від чого Артем похолов, сухо сказав – п'ять. І поки Артем дивувався, що ж той має на увазі? Михайло Парфирович витягнув з кишені жменьку патронів і, поспішно відрахувавши п'ять штук, опустив їх у привідкриту польову сумку, що висіла на боці у перевіряльника. Але на той час рука Костянтина Олексійовича продовжила свої мандри по артемовому рюкзаку, і, мабуть, сталося страшне. Тому що його обличчя прибрало раптом зацікавленого виразу. Артем відчув, що його серце падає у прірву і заплющив очі. «П'ятнадцять!» – безпристрасно промовив усатий. Дороги назад все одно не було, тому Артем, кивнувши, відрахував ще десять патронів і висупав їх у ту ж саму сумку. Жоден м'яз не здригнувся на обличчі прикордонника, і Артем, захопившись залізною витримкою цього чоловіка, просто зробив крок у бік. Дорога на Кузнецький міст була вільною. Наступні 15 хвилин пішли на суперечки з Михайлом Порфировичем, який наполегливо відмовлявся брати в Артема п'ять патронів, стверджуючи, що його борг набагато більший, і так далі, і тому подібне. Станція Кузнецький міст нічим особливо не відрізнялася від більшості інших станцій, на яких Артем устиг побувати за час своєї подорожі. Той самий мармур на стінах і гранітна підлога. Хіба що арки тут були особливі, високі та широкі що створювало відчуття незвичайного простору. Але найдивніше було в іншому. На обох коліях стояли цілі поїзди. Такі величезні, такі неймовірно довгі, що займали майже всю станцію. Вікна затишно світилися зсередини теплим світлом, що пробивалося крізь різномасні фіранки. Двері були гостинно відчинені. Це не було схоже ні на що з того, що Артему доводилося бачити у свідомому віці. Так, були напівстерті спогади про поїзди з яскраво освітленими вікнами, що із шумом пролітали повз. Спогади з далекого дитинства. Але вони були розпливчості, нечіткі, ефемерні як і інші думки про те, що було раніше. Тільки спробуєш уявити щось собі в деталях, відновити в пам'яті подробиці, як невламовий образ одразу ж розчиняється, витікає, як вода крізь пальці, і перед очима не залишається нічого. А коли він підріс, бачив тільки застряглий на виїзді з тунелю поїзд на Ризький та окреміші вагони на Китай-городі і проспекті Миру. Артем завмер на місці, зачаровано розглядаючи поїзди, перераховуючи вагони, що танули в імлі біля протилежного краю платформи, біля переходу на червону лінію. Там вихоплений з темряви чітким кружелом електричного світла Зі стелі звисав кумачевий прапор, а під ним стояли по стійці струнко два автоматники в однаковій зеленій формі і в кашкетах, котрі, здавалися здалеку крихітними і до смішного нагадували іграшкових солдатиків. В Артема було таких три, ще раніше, ще коли він мешкав із мамою, один командир. З вихопленими з кобури крихітним пістолетом. Він щось кричав, озираючись назад. Напевно, кликав свій загін за собою. У битву. Двоє інших стояли рівно, притиснувши до грудей автомати. Солдатики, напевно, були з різних наборів. І гратися з ними ніяк не виходило. Командир рвався в бій. Заклично обертався до своїх доблесних воїнів. А ті завмерли на посту, до стоту як прикордонник із червоної лінії. І до битви їм не було аж ніякого діла. Дивно, цих солдатиків він пам'ятав дуже добре, а обличчя матері не міг згадати ніяк. Кузнецький міст тримали у відносній чистоті. Світло тут, як і на ВДНГ, було аварійне. Уздовж стелі тягнулася якась загадкова металева конструкція. Можливо, раніше вона й освітлювала станцію. Крім поїзда, на станції не було абсолютно нічого примітного. «Я стільки чув, що в метро багато приголомшливо красивих станцій, а як поглянеш, всі вони майже однакові», – поділився Артем своїм Розчаруванням з Михайло Порфировичем. Та, що ви, молодий юначі? Тут такі гарні є, ви не повірите. Ось Комсомольська, наприклад, на кінці. Наприклад, це справжній палац». Почав гаряче переконувати його старий. «Там величезне панно, знаєте лі, на стелі. З Леніним та іншим Мотлохом, правда. Ой, що ж це я кажу? Швидко осікся він і пошепки пояснив Артему. На станції повно шпигунів, агентів із Сокольницької лінії, тобто Червоної. Ви мене вибачте, це я все за старим звичаєм її називаю. Так що тут тихіше треба. Місцеве начальство начебто незалежне, але сваритися з червоними не хоче. Тому якщо ті зажадають когось видати, то можуть і видати, не кажучи вже про вбивства. Зовсім тихо додав він і злодійкувато озирнувся на всебіч. Давайте, ну, краще знайдемо місце для відпочинку. Я, чесно кажучи, смертельно втомився. Та й ви, по-моєму, Ледь на ногах стоїте. Переночуємо, а потім уже далі, в дорогу. Артем кивнув. Цей день справді був нескінченно довгим і напруженим. І відпочинок був просто необхідний. Заздрісно зітхаючи і не зводячи очей зі складу, Артем крокував слід за Михайлом Парфировичем. З вагонів долинали Чись веселий сміх і розмови. У дворях, повз які вони проходили, стояли втомлені після робочого дня чоловіки, які палили з сусідами і чинно обговорювали події минулого дня. Зібравшись за столиком, бабусі пили чай під маленькою лампочкою, що звисала з розчухраного дрота. Сновигали діти. Це все теж було для Артема незвично. На ВДНГ завжди панувала напруга, люди постійно були готові до всього. Так, звісно, збиралися ввечері з друзями, тихенько посидіти в когось у наметі. Але не було такого ніколи, щоб всі двері навстіж, все на очах, в гості один до одного без проблем, діти повсюди. Надто вже благополучна була станція. «А чим вони тут живуть?» – не витримав Артем, нас доганяючи старого. «Як? Невже ви не знаєте?» – ввічливо здивувався Михайло Порфирович. «Це ж Кузнецький міст! Тут найкращі техніки метро, великі майстерні. Їм сюди з Сокольницької лінії везуть прилади лагодити і навіть з самого кільця. Процвітають, процвітають. Ось би тут жити. мрійливо зітхнув він. Але в них і з цим строго. Даремно Артем сподівався, що їм теж пощастить відіспатися у вагонах на диванах. Посеред залу стояв ряд великих наметів, наподобу тих, в яких вони жили на ВДНГ. І на найближчому з них акуратно за трафаретом був зроблений напис «Готель». Поруч із ними вишкола сіла ціла черга з біженців. Але Михайло Порфирович, відкликавши адміністратора в бік, дзенькнюв міндю. Шипнув щось чарівне, що починається на Костянтин Олексійович. І проблема була залагоджена. «Нам сюди!» Шанувальним жестом вказав він, і Іванко радісно загулукав. Тут навіть подавали чай, і за нього не треба було нічого доплачувати, і матраци на підлозі були такими м'якими, що впавши на них, підніматися страшенно не хотілося. Напівлежачі, Артем обережно дув на чай і уважно слухав старого який із спалаючим поглядом, забувши про свою склянку, розповідав. «Дивись, вони ж над, не над усією гілкою владу мають. Про це, щоправда, не говорить ніхто. І червоні цього ніколи не визнають. Але університет не під їхнім контролем. І все, що за університетом, також». «Так, так!» Червона лінія продовжується лише до Спортивної. Там, знаєте, за Спортивною починається дуже довгий перегін. Колись там давно була станція Ленінські гори, потім її закрили. І ось якраз за Ленінськими горами там кулії на поверхню виходять. Був міст. І розумієте, він від вибуху почав руйнуватися. І якось упав униз, у річку. Так що з університетом зв'язку не було майже з самого початку. Артем зробив маленький ковток і відчув, як усе всередині солодко завмирає в передчутті чогось таємничого, незвичайного, що починалося за над надпрірвою рейками обірваної червоної лінії. Далеко на південному заході. Іванко затято гриз нігті. І задоволено оглянувши результати своєї праці, знову брався за справу. Артем дивився на нього майже з симпатією. І відчув вдячність до милого дитяти за те, що той мовчить. Знаєте, у нас є маленький гурток на барикадній. Зніяковіло посміхнувся Михайло Порфирович. Збираємося вечорами. Іноді до нас з вулиці 1905 року приходять. І ось тепер із Пушкінської всіх інакодумців прогнали, і Антон Петрович до нас переїхав. Дурниця, звичайно. Просто літературні посиденьки. Ну, і про політику іноді поговоримо. Власне. Там, знаєте, освічених теж не особливо люблять, на барикадні. Чого тільки не почуєш? І що вшива інтелігенція, і що п'ята колона. Отже, ми там потихеньку. Але Ось Яків Йосипович говорив, що, мовляв, університет не загинув, що їм вдалося заблокувати тунелі і тепер там. Все ще є люди. Не просто люди, а, ви розумієте, там колись Московський державний університет був. Це ж саме тому так і станція називається. І ось, мовляв, частині професури вдалося врятуватися. І студентам також. І тепер там утворився такий собі інтелектуальний центр, знаєте. Ну, це, напевно, просто легенди. І що там освічені люди перебувають при владі, всіма трьома станціями керує ректор, а кожну станцію очолює декан. Всіх на певний термін обирають. Там і наука не стоїть на місці. Все-таки студенти, знаєте, аспіранти, виклад... викладачі. І культура не гасне, не те, що у нас. І пишуть щось, і спадщина наша не забувається. Антон Петрович навіть говорив, що йому один знайомий, інженер, по секрету розповідав, що вони там навіть знайшли спосіб на поверхню виходити. Самі створили захисні костюми, і іноді їхні розвідники з'являються у метро. Погодьтеся, звучить. «Неправдоподібна!» Напівзапитально додав Михайло Порфирович, заглядаючи Артему в очі. І щось таке тужливе той помітив у його погляді, несміливу, втомлену надію чи що, що ледь кашлянувши, відгукнувся якомога впевненіше. <кхем> Чому? Звучить цілком реально. Ось є ж Поліс, наприклад». Я чув, там теж. Так, чудове місце, Поліс. Та тільки як тепер туди пробратися? До того ж я чув, що в Раді е, влада знову перейшла до військових. В якій Раді? – звів брови Артем. Ну як же? Полісом керує Рада з найавторитетніших людей. А там, знаєте, найавторитетніші люди – або бібліотекарі, або військові. Ну, про бібліотеку вже ви точно знаєте, розповідати сенсу нема. Але ось інший вихід по лісу колись знаходився прямо в будівлі Міністерства оборони, наскільки я пам'ятаю. Чи принаймні вона була десь поруч, і частина генералітету встигла тоді евакуюватися. На самому початку військові захопили владу. Полісом доволі тривалий час заправляла така собі, знаєте, хунта. Але людям чомусь не надто припало до душі їхнє правління. Заворушення були доволі кровопролитні. Але це давно, задовго до війни з червоними. Тоді вони пішли на поступки, була створена ця сама рада. І так трапилося, що в ній утворилися дві фракції – бібліотекарі та військові. Дивне, звичайно, поєднання, знаєте. Військові навряд чи багато живих бібліотекарів в своєму колишньому житті зустрічали. А тут так уже склалося. І між цими фракціями вічна гризня. Зрозуміло. То одні беруть гору. То інші. Коли війна йшла з червоними, оборона була важливіша, ніж культура, і у військових була перевага. Почалося ж мирне життя, знову до бібліотекарів повернувся вплив. І так у них розумієте весь час, як маятник. Зараз ось довелося чути у військових позиції міцніші, і там знову дисципліну наводять. Знаєте, комендантська година і інші радощі життя. Тихо посміхнувся Михайло Порфирович. Пройти тепер туди не простіше, ніж до Смарагдового міста дістатися. Це ми так університет між собою називаємо. І ті станції, що з ним поруч. Жартома. Бо тепер треба або через червону лінію йти, або через Ганзу. Але там просто так не пройти, самі розумієте. Раніше до фашистів через Пушкінську можна було, на Чеховську, а там і до Боровицької один перегін. Поганий, що правда, перегін. Але я, коли молодший був, траплялося і через нього ходив. Артем не забув поцікавитися. Що ж такого поганого в згаданому перегоні? І старий знехотя відповів. Розумієте? Там прямо посеред тунелю поїзд стоїть, спалений. Я там давно вже не був, не знаю, як тепер, але раніше там на сидіннях обвуглені людські тіла лежали і сиділи. Просто якийсь жах. І я сам не знаю, як це сталося. І у знайомих своїх запитував, що там сталося, але ніхто не міг мені точно сказати. Через цей поїзд дуже важко пройти. Обійти його ніяк не можна, тому що тунель почав осипатися, і все навколо вагонів завалено землею. У самому ж поїзді, у вагонах, я маю на увазі, Різні нехороші речі кояться. Як їх пояснити, я не можу. А загалом, кажучи, я атеїст, знаєте. І у всяку містичну дурню не вірю. Через те я тоді грішив на щурів, на тварюк різних. А тепер уже ні в чому не впевнений. Ці слова наштовхнули Артема на похмурі спогади про шум у тунелях на його лінії. І він не витримав нарешті, і розповів про те, що сталося з його загоном, а потім з Бурбоном. І, повагавшись ще трохи, спробував повторити пояснення, дані йому ханом. «Та що ви, що ви? Це ж цілковита не синітниця!» Відмахнувся Михайло Порфирович, строго зводячи брови. Я вже чув про такі речі. Ви пам'ятаєте, я говорив вам про Якова Йосиповича? Так ось, він фізик. І якось роз'яснював мені, що такі порушення психіки бувають, коли людей піддають дії звуку навкрай низьких, нечутних вухам частотах. І якщо я не плутаю, близько семи Гц. Хоча з моєю дірявою головою. А звук може виникати сам по собі, через якісь природні зміни, наприклад, тектонічні зрушення або ще щось. Я, розумієте, тоді не дуже уважно слухав, але щоби душі померлих та в трубах, не смішіть. Зі старим було цікаво. Все, про що він розповідав, Артем раніше ні від кого не чув, та й метро той бачив під якимось іншим кутом, старомодним кумедним. І весь час, мабуть, тягнувся душею наверх, а тут йому було так само незатишно, як і в перші дні. І Артем, який часто згадував суперечку Сухого і Хантера, запитав у нього. А як ви гадаєте, ми, люди, я маю на увазі, ми ще повернемося туди, наверх? Чи зможемо ми вижити і повернутися? І пожалкував одразу ж, що запитав. Тому що питання його немов бритвою обтяло всі жили у старому. Той в одномить оміяк і тихо неживим голосом протягнув. «Навряд чи! Навряд чи!» Але ж були і інші метрополітени. Я чув у Пітері, в Мінську і в Новгороді. Перебирав Артем завчені назви, які завжди для нього були порожньою шкаралупою, лушпинням, що ніколи не містило в собі хоч якогось сенсу. «Ех! Яке ж було гарне місто, Ленінград, тужливо зітхнув Михайло Порфирович. Ви розумієте, Ісакій, адміралтейство, шпильце й ось, яка грація, яка витонченість, а вечорами на Невському. Люди, шум натовпу, сміх, діти з морозивом, дівчата молоденькі. Тоненькі, музика лине, влітку особливо, там рідко можна, коли е, хорошу погоду зустріти, так, щоб сонце і небо чисте, блакитне, але коли трапляється, і так, знаєте, дихається вільно.